Uh, Ikuusgari hoi hori xatorretarrak uh, mundtatu ingean talde bat uh, Paizeko Festival d'Otonne de la Kuak komanda uh, bat egin behitzaikun Han ebe maiteko chatele uh, antzokian, uh, piezabat, uh, ebe xiboko dansa, kanto eta muzikak uh, nula tradizionetik behitzen zen eta ohaiko tradizionien nula sortzen zen. Oien pieza hoi hartako egin inginean eta gehoztik arreman kursalen uh, donostin eta hor uh, proposatzen jagu baiunan arremaitea. Boa ez duz ebetik amiatzen zuen izena ordian. dien. Eh? Chatelle eta katsiki usie. Ba, eusien, bo, estiak igazku isenik okazionien tako nahi badik dansa talia uh, saspi potiko bildu gütuk, uh, herri dezberdinetak uak, eta bon, estiak igazkinak entzubea serri zen haur, orde ina hoi hartu ginean, bo, a minuaat... Uh, Eri giteko ebai, eta bon, batuzik uyan izena. Uh, Egan behardik hor, um, alde muzikan aldetik, uh, sonugiren aldetik, Jean-Charles-Sanzek tula eginen dira paizan ezzena hua. Eta kantaien aldetik, uh, tehenta talia nordez izan entutuk uh, shibotarak taldeko hiu uh, kantai, pechitxegoen eta mailen eta maidek lagori. Zenta tehenta joan paixela to. Oiginan pieza gina, uekin, mena espetie jarek ki uh, hortan nebe aha multa tuya uh, gue voilà gue pieza. Ncedan samuta da or certaine uh, partie tous ça. Ebe bon espitie hisiane uh, traditionétique uh, nou la berchortsingunting Isaac et hoishibun bon uh, bestetanem naber sitarsin hoy uh, uh, jo ratsenyagu uh, a skenin hiu dantsa santutiane uh, uh, lehena uh, Mi cher checoparec uh, Ashmat u gochet gore danza Jean-Pierre Caltan eu checking hoy déjà iba di courter son mail tajmatique sans scène amène à Betty battu dans la da danza battu ko hoesco danza bat pastoletter nette holle manchudin hoye ache hactu yagu bestal de mi cher checoparec uh, Ashmat u jausibat et mait et maiten yagu uh, danza Hortako dansa en botzak, muzikaigabe maiten dugula. Eta urhatzen uh, hiotsa baizik, edo muzikalitatea baizik entzuten dela. Eta badik ale bebehezit bebe, arzuna. Ahaluda ouli? Bai, oso Esta bai. Ez da sekulan egin, untsa? Oztia, uh, tuxte, bo, geokonzeptu bat, duk, aiz, ximpedena, azkena, ez da, musicien beharik Bena, untsalaz behar dik egin untsa markatu hor dean, eta oso beste sensazio bat, dantzai antako pu, oso berreziaduk, eta interesgarri lan bezala. Gara, ez eta untsalaz, dantzariak dik segiten uh, musikaria. Mm, ez beti, ez tabaida saako nauk, egia, ez dian hor tantzartu behar. Tantza <laughs> tradizionalian, euh, ez duk hainarki. Mm. Mm. Eta azken pieza bat, azken dantza bat asmatu diagio hor uh, Jean-Charles Sainz muzika bat engagen, uh, banako erilmika batetan etan. Eta, egin batak uh, urratxak nula banako erilmika hortan tantzartzen ahaldu gien. Deja fio tipi bat ginean, eta uh, hori hor, hor prezentatuko Gero, bati hau horre uh, negua, hori ezagutzen duguna, bilakaren uh, dantza, horrean xabi hiritza, hori gehiago unen orkesteko? Bai, negua da bilakak uh, sortu, sortutako pieza bat, bilaka da musikalita dantzarien uh, kolektibo bat, bilaka uh, da ere iparleko dantzarien uh, parte bat, gore grafo zentroa, eta Matiu Viviek sortuzaukun pieza hori, eta... Eskoleiriko uh, hilautaren uh, erritos inspiratuak da, hori beriziki uh, haipatzen da inbertxo zerremoni bat, nun uh, gazte batzu, uh, elkartzen diren, eskat uh, uh, nahi gabe nahi ituzte uh, erritu horiek uh, haien argbasuak uh, uh, itenzituzten errituak uh, bertaularatu eta... Paganu aduk priskabate, eh? odoa horleta baduka. duk? Uh... Bai? Ba, ba, ba, ba, Golo ikus ege ikustean bai, badira, baliatzen ba da odola, badira ba musztroak, badira. Ba. Horzatzeko, bai, Euskal egin dien egito, ihauteri etako egito hoietaik, pertsonaiak, inspiraizioa hoietaik heldu da, eta horretan hmm. duk, odola momotxoroenak, eta adarrak, eta... Eta lagia eta ilgiak eta animalei lotua. Abedea, ba, abedea, abedea, marka hori. Ihautriak jolabaita jola bai. Yeah? Musikaren aldetik uh, iru musikari gituk, eta berreziki paskari irigoenak uh, dauko musika sortu. Eta musikaren aldetik uh, uh, gaurko musika dela gehiago, estiru horren aldetik. Eta bainan berriz hartzen dituela muskat uh, mutxiko edo banako danzen uh, mamia eta interpretatu, Baduk gitarra uh, elektrikoa, bateria eta biolina eta pianoa. Eta lehenago grabaturiko soka skolaukote parteak ere. Beraz uh, errikoin musika denez hori ez dakit, baina mamia Erikoi eritmotik uh, uh, du, bai. Eta askena, gela jauziak ipatzeko, gukai uh, dantza taldearena? Bai, bai, uh, bi korrigrafoen lana izan duk, gela bert delakua Katalanda, eta John Maia, uh, koregrafo euskalduna ezaguna. Uzti jat, uh, helbui azera galdezkatzia, euskal herriko jauzien galdezkatzia eta euskal herriko dantza, gara ispitu batekin, eta usti jat, gela bertek gela Ikuspuntu uh, garaikide hoi, dion uh, maiak ikarreti itilaik, uskal uh, herriko danzen oinarriak eta hola. Eta bi hoik nahasiz, sohtu die pieza hoi gila jauziak. Egan behar dik uh, bimila hama bostian, ikentzi uh, pieza horrek, uskadiko ikus gaxi hobenan uh, Sharia. Eta bai, uh, e, sagutzen nientako, Max uh, Sharia, ikentzi le bai bimila hama bostian. Badik voilà hartzen titzak uh, euskal Herriko eta berriziki jausi abiatzen ikabiatzen nek jausi edo fundament uh, fundamentetaik eta hurrunago yamaititzak korpitza askatzen dik eta hala jausia euskal dantzak etzekitzen dira korpitza hoha hala askatzenik eta hurrunago yamaititzak mugimentiak eta gestuak eta dinamika eta Harremana ebai, dantzaien harteko harremana, eta korpitzen harteko harreman hoi, eta, eta horretan duk uh, interesgarritu, eta berden moan guetako referentziak batitzak, euskal dantzakuak, eta berden moan hurinago jamaiten gitik, ben kalitate eta ben estilua ekin. Kusten uh, Amar, uh, argazkitan, izanak denak argaloturik, hor, uh, iten Nikola Kometa ondibat, bezala. Ez da un kitzen hainbeste eskualdantzan? Am... Um, Eta keat lehen halazenez, Ego elizan, heragina izan duk uh, zehagibuz, uh, ba Ego shokak eta hola ez eskiek emaiten hain, bai uh, oihalekin behar zela etxeki, uh, uh, Gue egenten haktin bat zela oihala, Neskatila eta potikoan haktin, Eta bax uh, uste jate zartzen zela espeizien hunki behar. Geo, bon, bai euskal lan zahamaduk fandango eta Amini bat uh, enuk uh, sobea aditia uh, horretan, Uh, sedukzionez egoi, uh, desbideratu dide bat fandangoan bidez eta eta hola. Bo hori jauterien gara iauk berri glasatu hor den. Justo, agazut. <laughs> <harazuduk. laughs> Hau, urtsailain hama, seian zergatik loga salauktan? Ebe urtsailat, uh, baiunak uh, koheriak nahizira antolatu uh, beni hautientako gai edek bat euskal uh, dantzai uh, uh, dantzan inguian eta bax. Eta ordin, bon hor dinten logagela gune, eder, afe, gune handia beita eta gente biltzen ahal beita unxa, Eta uste diat hiu pieza horiek bonkalitatezkoak izan entiela. Jente biltzen ahal diela eta jenti presiatiko edelan ustez. Uztetak uste azpi marratzen adela eta presiua, zainez denen moltsaren dako baita. Baina eh? marro urotan da eta erre zer batzak uh, bainoko turismo mulegola deitu zeiten aldira. Hala, eta ipatzen jaleak ebai idb antolatzen behitu. IDB-ek idetien dantza taldek, presioa apalago bat dukenen gela. Xuxenka adaitzez IDB-eko bulegua, gana hebeita sorzioko izan endela dantza dansa taldeetako dantzaien Eta, edo, kaxik uh, errietan diren uh, dantza talde gehenak ez ideben direla? Ah, bai, bai, bai, duk uh, berroita uh, dantza talde uh, ideben txartuk, ba, ba, uh, oho, e, bai, ergan, na, voilà, e bai, uh, kaxik uh, hori, e bai. Eta, hel buia duk ebai, dantzai gaztek, dantzai haurrek, ikus dezen dantza e bai eta kalitatezko dantza e bai Eta horretako uh, ebai desmartza hoia uh, jamaiten dago.